і мовив уже іншим тоном. Але я покликав тебе не для того, щоб лаяти. Я хотів попросити тебе переслати ці речі моїй дружині. Полковник Ауреліана Боендія запнув їх собі в кишеню. Вона все ще проживає у Манаури? Так, у Манаури, підтвердив генерал Монкада, в тому самому будинку за церквою, куди ти посилав мого останнього листа. «Я зроблю це з великим задоволенням, Хосе Ракель», – сказав полковник Ауреліано Боендія. Коли він вийшов на вулицю, в блакитний туман, обличчя його відразу стало вологим, як того іншого минулого світанку, і тільки тоді він зрозумів, чому наказав виконати вирок на подвір'ї казарми, а не біля цвинтерного муру. Вишикуваний проти дверей загін привітав його, як і належить вітати главу держави. «Можете виводити», – звелів він. Полковник Герінельдо Маркес перший відчув порожнечу війни. Як цивільний і військовий правитель Макондо, він двічі на тиждень зв'язувався по телеграфу з полковником Ауреліано Боєндія. На початку ці переговори справді – Визначали перебіг війни, що її зримі образи дозволяли встановити, на якому етапі вона перебуває, і завбачити, в якому напрямі розвиватиметься далі. Хоча полковник Ауреліано Буендія ніколи не був відвертий навіть з найближчими друзями, у той час він ще зберігав з ними простий тон, за яким його можна було відразу впізнати на другому кінці дроту. Часто він затягував переговори, дозволяючи їм вилитися в обмін домашніми новинами. Але в міру того, як війна ставала чим далі запеклішою і перекидалася на нові території, його образ потроху тьмянів, відходячи в світ нереального. Крапки і тере голосу робилися щоразу все більш далекими і непевними. З'єднуючись і комбінуючись, вони тепер часто складали слова «майже позбавлені глузду». Коли це траплялося, полковник Герінельдо Маркес обмежувався тільки слуханням, зазнаючи при цьому такого відчуття, ніби він спілкується через телеграф із якимсь незнайомцем із того світу. Все зрозуміло, Ауреліано. вистукував він телеграфним ключем, завершуючи розмову. Хай живе партія лібералів. Скінчилося тим, що полковник Герінельдо Маркес геть відірвався від війни. Те, що колись було для нього реальною діяльністю, непоборною пристрастю його молодості, обернулося тепер у щось далеке і невідчутне, порожнечу. Єдиним його притулком стала амарантина робоча кімната. Він навідувався туди щовечора. Йому подобалось дивитися, як амарантині руки збирають у складки білосніжне голландське полотно, поки Ремедіос прекрасно крутить ручку швацької машинки. довгі години минали в мовчанці, обоє вдовольнялися взаємним товариством. Амаранта в душі раділа, що полум'я його кохання не згасає, але він так і лишався в невіданні щодо потаємних намірів її нерозгаданого серця. Дізнавшися, що полковник Герінельдо Маркес повернувся в Макондо, Амаранта мало не вмерла від хвилювання. Проте, коли він зайшов, один із багатього у веласливому почті полковника Ореліано Буендіа, і Амаранта побачила, як його пошарпало суворе життя у вигнанні, як він постарів від літ і занедбаності, який він брудний, спітнілий, запелюжений, пропахлий, стайний, негарний, та ще й тримає ліву руку через плічнику. Вона відчула, що отут знепритомні від розчарування. «Боже мій!» – подумала Амаранта – це не той, кого я чекала. Однак назавтра він з'явився виголений, чистий, без закривавлених бинтів, а від його вусів пахло квітковою водою. Він підніс амаранті оздоблений перламутром молитовник. «Дивні ви, чоловіки», – зауважила вона, – бо не знайшла більше, що сказати. «Усе своє життя боретеся проти священників, а даруєте молитовники». Відтоді навіть у найкритичніші дні війни він приходив до неї щовечора, І часом, коли Ремедіос прекрасної не було, крутив ручку швадської машинки. Амаранту зворушували його постійність, його вірність. їй вестило, що перед нею схиляється наділений такою владою чоловік, що він залишає шаблю та пістолет у вітальні і беззбройний заходить до її кімнати.